50. «Усього цього і за десять життів не прочитаєш?» Джулієта підняла погляд від розкиданих металевих коробок і стосів грубих книжок. На їхніх густо вкритих знаками сторінках двовижних речей було більше, ніж у будь-якій книжці з її дитинства. Соло відвернувся від плити, на якій розігрівався суп, і кипіла вода. Бризкаючи з ложки, він вказав Джулієті на безлад, який вона вчинила. «Не думаю, що вони призначалися для читання». Сказав він. Принаймні, не для того, щоб прочитувати їх від першої до останньої літери. Як робив це я? Він лизнув ложку, а потім помішав нею в казанку. Там усе звалене в одну купу, Це ніби резервна копія резервної копії. Я не дуже добре тебе розумію, зізналася Джулієта. Вона перевела погляд на свої коліна на сторінки, заповнені зображеннями тварин, які звалися метеликами. Їхні крильця були химерно розфарбовані. Джуліета міркувала... Вони були завбільшки як людська долоня, чи взагалі як людина, ще не вміла відчувати розміри різних тварин. «Сервери!» – сказав соло, що, по-твоєму, я хотів сказати? Що таке резервна копія? Він говорив надто збуджено. Жульєта спостерігала, як він порається біля плити, дивилася на його різкі некоординовані рухи, потрохи звикаючи до думки, що це не він неосвічений дикун, а вона сама. У нього були всі ці книжки, цілі десятиліття він вчитувався в історію. Він устиг завдяки цим книжкам познайомитися з усіма предками, яких вона мала тільки уявляти. А який досвід мала вона? Життя в темній дірі з тисячами таких саме неосвічених дикунів? Джуліета нагадала собі про це, спостерігаючи за Соло, який длубався пальцем у вусі і оглядав потом у свій нігуть. «Резервна копія чого саме?» Нарешті спитала вона, трохи побоюючись почути ще одну незрозумілу відповідь. Соло знайшов дві миски і почав витирати одну об свій комбінезон на животі. «Резервна копія всього», – відповів він. «Усього відомого. Усього, що будь-коли траплялося». Він поставив миски і вимкнув плиту. «Ходімо зі мною», – і махнув Джульєті. «Я тобі ще дещо покажу». Джульєта закрила книгу і поклала в металеву скриньку. Підвелась і пішла слідом за Соло до сусідньої кімнати. «Не зважай на безлад», – сказав він, вказуючи на купу сміття біля стіни. Там була хіба що якась тисяча порожніх бляшанок, але тхнуло на всі десять тисяч. Джуліята наморщила носа і на силу здолала бажання затулити його рукою. Соло, здавалося, нічого не відчував. Він збинився біля дерев'яного столика та заходився гортати схеми, накреслені на величезних аркушах, що висіла на стіні. «Де ж це вона?» Бурмотів він. «Що це?» – заворожено прошепотіла Джуліета. Вона помітила одну схему, подібну до плану бункера, але не схожу на жоден план із машинного відділення. Соло обернувся і пірнув під кілька аркушів, сховався під ними. «Це мапи!» – пробубанів він звідти. «Я хочу показати тобі, скільки там усього. Ти очманієш!» Він похитав головою і пробурмотів щось собі підніс. «Вибач, я не хотів бути невічливим!» Джуліета запевнила, що все гаразд. Таки затулила носа не в змозі терпіти запах зіпсованих харчів. Ось вона. Потримай за цей кінець. Соло подав їй стос із шести аркушів, узявся за інший кінець, і вони підняли всі мапи над стіною. Джулія хотіла вказати на отвори в нижніх кутках мап, призначені, певно, для того, щоб їх чіпляти на стіни, але стрималась. З закритим ротом так надіймав сморяд з бляшанок. Ми ось тут. Соло тиснув пальцем в одну точку на мапі. Велетенським аркушем розбігалися на всі біч темні звивісті лінії. Такої схеми Джуліета зроду не бачила. Зображення нагадувало дитячий малюнок. Майже ніде не було прямих ліній. «Що тут позначено?» – розгубилася Джульєта. «Кордони! Суша!» Соло провів рукою по суцільній плямі, що займала майже третину малюнка. «А це все вода!» – вказав нарешту. «Де?» – рукав Джульєти вже стомилася. Стос мап виявився важким. Сморід і всі ці загадки починали її набридати. Відчула, як далеко вона від дому. Радість життя тут мало змінити нескінченне животіння. Там! Вода вкриває землю. Соло махнув рукою на стіни, примружився, помітивши збентеження Джульєти. Бункер, цей бункер, порівняно з цілим світом, не більше за одну єдину волосинку на твоїй голові. Він поляскав долонію по мапі. Ось тут, усі бункери! Може, ми останні, хто залишився, і все це не більше за мій великий палець. Він тиснув пальцем у переплетіння ліній. Джуліята подумала, що цей чоловік здається дуже щирим. Нахилилася, щоб розгледіти краще, але соло відштовхнув її. Відпускай. Він ляснув жінку по руці, якою вона тримала кутики здоровенних аркушів, і розгладив мапи на стіні. Ось ми. вказав на одно коло в верхньому аркуші. Джуліята пробігла поглядом уздовж рядків і колонок, порахувала, що кіл близько 50. «Бункер сімнадцятий!» Він пересунув руку вгору. «А це дванадцятий! Ось восьмий! А ось тут, угорі, бункер перший!» «Ні!» Джуліета похитала головою, обперлася на стіл. Ноги підігнулись. «Так, бункер перший! Ти, напевно, з шестнадцятого чи з вісімнадцятого? Ти пам'ятаєш, як далеко йшла?» Вона витягла з-під столу стільчик, важко опустилася на нього. «Скільки пагорбів ти перейшла?» Джуліета не відповідала. Міркувала про іншу мапу, порівнюючи масштаби. Що, якщо Соло має рацію? Що, як існує близько 50 бункерів, і всіх їх можна накрити великим пальцем? Що, як Лукас мав рацію, і зірки справді так далеко? Жуліті раптом захотілося в щось загорнутися, чимось накритись. Просто необхідно поспати. «Я одного разу говорив із бункером першим», – похвалився Соло. «Дуже давно. Не знаю, як справа у всіх інших». «Чекай», – Жуліета випросталась. «Як це говорив із ними?» Соло не зводив очей із мапи. Водив руками від одного кола до іншого, мов, дитина, що тішиться іграшкою. Вони телефонували, перевіряли, як справи. Він відвернувся від мапи і від Джульєти, втупився кудись у куток. «Ми недовго говорили, я не знав усіх протоколів, вони були не раді». «Гаразд, а як тобі це вдалося? Ми можемо зараз комусь зателефонувати? Це була рація, на ній була антена, така маленька чорна паличка». Джуліета підвелася, схопила Соло за плече і змусила обернутися. Скільки ще треба витягти з цього чоловіка такого, що він знає, і що могло б їй допомогти. «Соло, скажи, як ти говорив із ними?» «Через дроти», – промимирив він, склав долоні, мов чашечки і накрив ними вуха. «Просто розмовляєш ось так». «Ти мусиш це мені показати», – заявила вона. Соло знизав плечима, перегорнув кілька мап, знайшов потрібну і підняв решту над нею. Це була схема бункера, яку Джулієта помітила раніше бічний розріз, поділений на третини, розташовані горизонтально на одній лінії. Джульєта допомогла йому притримати інші аркуші. Ось дроти, вони йдуть в усі боки. Він провів пальцем уздовж грубих ліній від зовнішніх стін до краю мапи. Вони були підписані крихітними позначками. Джулієта схилилася ближче, впізнала більшість приміток. Це дроти переносять струм, вказала на лінії та позначки над ними ж, Соло кивнув. «Ми більше не виготовляємо електрику. Думаю, ми забираємо її в інших. Автоматично!» «Ти отримаєш електрику від інших?» – Джуліета відчула, що остаточно заплуталася. Скільки ще важливих речей цей чоловік знав і вважав дрібницями? «Більше нічого не хочеш мені розповісти?» – наполягала вона. «Може, маєш і костюм, який перенесе мене назад у мій бункер?» «Чи є потаємні проходи під бункерами, якими просто будь-коли можна перебігти?» Соло засміявся і подивився на неї, як на божевільну. «Ні», – похитав головою, – «тоді насінена була б лише одна, а їх має бути багато. Один поганий день зруйнував би всі бункери. До того ж екскаватори здохли. Вони їх закопали». Він вказав на кутик мапи, ніби схожий на той, що вона бачила в машинному відділі. Жуліета придивилася і впізнала кожен поверх, але цієї кімнати не мало бути на схемі бункера. «Які ще екскаватори?» «Машини, які вибирали ґрунт. Ну, знаєш, ті, що будували все це». Чоловік обвів рукою схему бункера. «Думаю, такі величезні машини було надто важко переміщувати, тому їх просто залишили за стінами і залили бетоном». «Вони можуть працювати?» У Джулітти виникла ідея. Пригадалися шахти, де вона допомагала робітникам довбати скелю кирками. Джуліята подумала про машину, яка могла викопити яму під силий бункер, і про те, чи можна з її допомогою прокопати тунелі між бункерами. Соло зацокав язиком. «Точно ні, нічого внизу не працює. Усе згоріло. До того ж...» – він поставив виробродолоні посеред нижньої третини. «Усе затоплено, аж до...» – він обернувся до Джуліети. «Чекай, ти хочеш вийти? Піти кудись?» Чоловік недовірливо похитав головою. «Я хочу додому», – сказала Джуліета. Соло витріщив очі. «Чого тобі закортіло назад? Вони вигнали тебе, чи не так? Ти залишишся тут. Нам не потрібно нікуди йти». Він почухав бороду і похитав головою. «Хтось має дізнатися про все це», заявила Джулієта. «Усі ті люди, увесь той бункер, люди з мого бункера мають дізнатися». «Люди з твого бункера вже знають», сказав Соло. Він зачудово надивився на неї, і Джулієті сяйнула думка, що він має рацію. Вона уявила, в якій саме точці бункера вони перебувають. У самім серці АйТі. У фортеці легендарних серверів, під тими машинами, у потаємному проході, прихованому, певно, навіть від тих, хто мав доступ до найбільших таємниць бункера. Дехто у її бункері, так таки знав. Він допомагав приховувати все це від цілих поколінь. Він вирішив самостійно, без будь-якого наказу, що саме дозволяти дізнатися, а що забороняти. Це був той самий чоловік, який послав Джульєту на смерть. «Чоловік, який вбив, ще б з скількох людей». «Розкажи мені про ті дроти», – наполягала Джул'єта. «Як ти розмовляв з іншим бункером? Мені потрібна кожна деталь». «Навіщо?» – Соло з'ощулився. Очі в нього були перелякані. «Потрібно», – сказала вона. «Є дехто, кому я страшенно хочу зателефонувати».